15. fejezet Gwygon kivitte Annakint Mosespából, végig sietve a zsúfolt utcákon, majd a néptelen külvárosi sikátorokon. Közben a szeme és az elméje is éberen figyelt. Az előbbi a tatuin, az utóbbi az erőrezdüléseire. Az ösztönei figyelmeztették a nyomukba lopakodó robot szondára, most pedig a képzésének köszönhetően az erősúgta meg neki, hogy valami sokkal veszélyesebb is vár még rájuk. Érezte az elmozdulást a dolgok egyensúlyába, ami arra utalt, hogy valami megtörte az erő harmóniáját, mint egy sötét, nehéz sziklaként felé zuhanó súly. Mikor kiértek a sivatagba, a Jedi még jobban megszaporázta lépteit. Hamarosan feltűnt egy sötét volt. A királynő hajója, a biztonságot jelentő menedék. Quigon meghallotta Anakin kiáltását. A fiú keményen igyekezett lépést tartani vele, de kezdett lemaradni. Hátranézett, hogy szóljon néhány bíztató szót, de a fiú mögött megpillantott egy sebesen közeledő terepsiklót, ülésében egy fekete köpenyes alakkal. Hasra, Anakin! – kiáltotta megpördülve. A fiú azonnal levetette magát a földre és belefúrt a testét a homokba, ahogy a sikló elszágódott fölötte, alig elvétve őt, miközben lecsapott quagonra. A Jedi-mester már két kezével maga elé tartotta bekapcsolt fénykardját. A felé szágódó, nyeregalakú, láthatóan fegyvertelen sikló pilótája nyilván a sebességében és a fordulékonyságában bízott, nem pedig a tűzerejében. A jármű semmire sem hasonlított, amit a Jedi-mester valaha is látott, de homályosan emlékeztette valami rég nem létező dologra. A sikló lovasa kikerült a napok ragyogásából és láthatóvá vált. A démoni arcot vörös és fekete minták borították, a fejet megkoronázó tompa szarvak alatt. Emberszerű, humanoid formája ellenére ferdemetszésű szeme és kampós fogai állatias, ragadozószerű külsét kölcsönöztek neki. Az üvöltése a prédájára lecsapó vadászé volt. Az elemi erejű kiáltás még alig halt el, amikor az idegen már rá is rontott az utolsó pillanatban félrerántotta a siklót, kikapcsolta a hajtóműveit, és kiugrott az ülésből. Mindezt egyetlen mozdulatba sűrítve. A kezében felvillant egy fénykart, és a fegyver már le is csapott a -mesterre. még mielőtt forgatója lába leért volna a talajra. Gvágont meglepte támadója elszántsága és gyorsasága, alig tudta hárítani a csapást. A két pengre csikorogva csúszott végig egymáson. Az idegen megpördült, fekete köpenye szétterült a levegőben, és újra támadott. Fénykarja süvöltve szágoldott áldozata felé, az arcán égő gyilkos láz nem ígért kegyelmet. Anakin felállva nézte őket, láthatólag nem tudta, mit tegyem. qui miközben azért küzdött, hogy talpon maradjon, a szemes sarkából észrevette a fiút. – Anni, tűnnyel innen! – kiáltotta. Ellenfele ismét rárontott, hátrálásra kényszerítette, a legváratlanabb szögekből sújtott le rá. azonnal tudta, hogy a férfi jártas a jedi harcművészetében harc művészetében, s így veszedelmes, képzett ellenfél. Ami még rosszabb, fiatalabb, gyorsabb és erősebb volt nála, és kezdett felülkerekedni rajta. A jedi mester egymás után hárította a csapásait, de nem talált egyetlen részt sem a védelmén, amely lehetőséget nyújtott volna a menekülésre. Ani kiáltott fel ismét, látva, hogy a fiú dermedten áll. A hajóhoz! Szálljanak fel! Menj, menj! Qui-Gon újult elszántsággal sújtott le a démoni arcú támadóra, és látta, hogy a fiú végre futásnak ered. Anakin Skywalker félelmek és kétségek közepette rohant el a küzdők mellett a nábui hajó felé. A hajó alig háromszáz méternyire állt, fémteste tompán megcsillant a délutáni napfényben. A rámpája le volt eresztve, az utasai közül azonban senkit sem lehetett látni. Annak gyorsított, testén patakokba folyt a veréték. Szíve majd kiugrott a helyéről, mire odaért a rampához és feldübörgött a fedélzetre. A folyosón majdnem ledöntötte a lábáról a kifelé tartó Padmét és a vele lévő sötétbőrű egyenruhás férfit. Padmé elkerekedett szemmel nézett a fiúra. – Kvájgon, bajban van! – Nyugteli hegve Anakin. – Azt mondta, szájunk föl! Azonnal! A férfi kételkedve gyanakodva mérte végig. – Ki vagy te? – kérdezte. Patmé azonban már megragadta Anakin karját, és a hajó óra felé kezdte vonszolni a fiút. – Jó barát! – kiáltott vissza. – Siessen, kapitány! Végig rohantak a folyosón a pilóta fülke felé. Annakém megpróbálta elmondani a lánynak, mi történt, dől belőle a szó, kivörösödött arca feszült volt. Padmé láthatóan egyetlen szavába sem kételkedett, bólintott sietésre ösztökölve. Mikor beestek a pilóta fülkébe, két férfit találtak ott, amint éppen a vezérlőpult műszereit ellenőrizték. A lábdobogás zajára feléjük fordultak. Az egyik pilóta jelvényt viselt az zekéjén, a másik Anakin biztosra vette a frizurája és az öltözéke alapján egy Jedi volt. Kváigon nagy bajban van, közölte velük pár hadarva. Azt mondta, szájunk fel, tette hozzá Anakin. A Jedi azonnal talpra szökkent. Sokkal fiatalabbnak tűnt, mint Kváigon. Az arca sima volt, a tekintete átható, haját egy befont, jobb vállára lelógó tincstől eltekintve rövidre vágva hordta. – Hol van? kiáltotta. Aztán meg se várva a választ, visszapördült az ablakok felé, és fülkészni kezdte az üres síkságot. Én nem látok semmit, mondta a pilóta, átkucskálva a Jedi vála fölött. Ott! A Jedi éles szeme észrevette a mozgást az ablak sarkába. Szálljon föl, és menjen oda! Gyorsan! Alacsonyan repüljön! A Rik nevű férfi ledobta magát a pilótaülésbe, miközben a többiek, így Anakin és sietve megkeresték a helyüket. A hatalmas antigravitációs hajtóművek mély morgással életre keltek, a rámpa becsukódott, és a hajó felemelkedett. Arra, mutatta Jedi visszafolytott lélegzettel. Most már mindannyian látták Quigont, ahogy ádászharcot vívott a fekete köpenyes démoni alakkal. A küzdők előre-hátra szökkeltek a síkságon, fénykardjaik minden egyes vágásnál felvillantak, ugrásaik nyomán szerte szétrepült a sivatagi homok qui -Gon lobogó, hosszú haja éles ellentétet alkotott az ellenfele sima, szarvas fejével. Rick, a pilóta egy siklónál alig magasabban száguldott feléjük, az idegen háta mögül közeledve. Anakin visszafojtotta a lélegzetét, ahogy odaértek a harcosokhoz. Rick keze rácsusszant a rámpa kapcsolójára, és lassan előretolta azt. – Kapaszkodni! – szólt hátra a helyükre szögezve társait, miközben megpördítette a hajó. A küzdőfelek eltűntek a felkavart homokörvényben, és a tatúin ikernapjának ragyogásában. Tekintetek kétségbe esetten kutatva siklottak a képernyőre. Aztán felbukkant qui -on. Némi előnyhöz jutva felúrott a leeresztett rámpára, és az egyik kezével megkapaszkodott egy útban. Rick elismerően felszisszent, és minden erejével igyekezett egyenesbe tartani az űrhajót. A szarvasfejű támadó azonban már a nyomukba volt, kirobbant a homok felhőből és felugrott a rámpára. Épp akkor, amikor a hajó emelkezni kezdett. Óvatosan egyensúlyozva, dühötten izzó szemmel próbálta megvetni a lábát. qui azonnal rárontott és visszaszorította a rámpa széléig. Húsz méter magasan lehettek, és a pilóta egyenesen tartotta a hajót, látva, hogy a küzdőfelek ismét összeakaszkodtak. Nem mert magasabbra emelkedni, Míg qui a rámpám. A Jedi mester és ellenfele betöltötték a feljáratot figyelő képernyőt. Izzadságtól csillogó arcuk megfeszült a koncentrálástól. qui hallotta annakén a másik Jedi halk kétségbe esett hangját. A fiatal férfi még egy másodpercig a küzdelmet figyelte, aztán elszakította tekintetét a képernyőről és kiruhant a kabinból. A képernyő qui hátra lépett. Két kézzel felemelte a fénykardját, és hatalmas csapást mért ellenfelére. A szarvas férfi hárított, de csak nagy nehézségek árán, és közben teljesen elveszítette az egyensúlyát. A csapás ereje elsöpörte, letaszította a rámpáról a mélybe. Lezuhant a sivatagba. összegömböödve földetért, és azonnal talpra szökkent. A küzdelem azonban véget ért. Dühöngve, lángoló tekintettel nézte, ahogy bezáródik a rámpa, és eldübörgött a királynő hajója. Quaggonnak alig sikerült felkapaszkodnia a rámpán, és beesni a folyosóra, mielőtt a nyílás bezárult, és a núbi gyorsulni kezdett volna. Elterült a hűvös fénypadlon, ruhája poros volt, és teljesen átnedvesedett az izzadságtól. Testét horzsolások és zúzódások borították. Mélyeket lélegzett, várva, hogy a szívverése lelassuljon. Hajszál híján életét vesztette, és ez komolyabb gódalomra adott okot. Az ellenfele erős volt, és igencsak próbára tette. Kezdek öregedni, gondolta, és egyáltalán nem tetszett neki az érzés. Obi-Van és Anakin odaszaladtak hozzá, és gyorsan talpra segítették. Nehéz lett volna megmondani, melyikük a godalmasabb képet. Kvájgon a fájdalmai ellenére elmosolyodott. A fiú szólalt meg először. Jól vagy? kérdezte fiatal arcán őszinte aggodalommal. Kvájgon bólintott és elkezdte leporolni magát. Azt hiszem, de ezt a meglepetést még sokáig nem felejtem el. Miféle lény volt ez? Ráncolta sötéten a homlokát Obi-Van. Vissza akar menni, hogy ott folytassa, ahol én abba hagytam, gondolta Kvájgon. Nem tudom, rázta meg a fejét a Jedi mester, De akárki vagy akármi is jártas a zsedik művészetébe. Szerintem a királynőt akarta. Gondolod, hogy követni fog minket? kérdezte Anakin gyorsan. A hipertérben biztonságban leszünk, kerülte meg a kérdést válygon. De szinte biztos vagyok benne, hogy tudja, hová tartunk. Egyszer már megtalált minket. Miért ne találna meg másodszor is? Akkor most mihez kezdünk? mondta össze a szemöldökét a fiú. obi van ezen a ponton rámerett a fiúra. – Hogy érted ezt, hogy mi? – követelte tekintete. A fiú észrevette a pillantását, és kifejezéstelen arccal visszabámult rá. – Türelmesek leszünk – jelentette ki qui felegyenesedve magára terelve a másik kettő figyelmét. – Annak Skywalker, bemutatom Obi-Wan Kenobit. Örülök, hogy megismerhetlek, ragyogott fel a fiú arca. Hú, te is Jedi lovag vagy, ugye? Az ifjú Jedi ránézett Quagonra, és kétségbe esetten az égre emelte a szemét. Visszamentek a pilóta fülkébe, ahol Rick Oli már a hipertéri ugrásra készítette elő a hajót. Quagon bemutatta annakint a jelenlévőknek, majd odalépett a pilóta mellé. Kész, közölte Rick egy szemöldökét várakozóan felvonva. Kvajgon bólintott. Bízzunk benne, hogy működik a hiperhajtómű, és nem vattó nevet utoljára. A társaság Rik mögé tömörülve némán figyelte, ahogy a pilóta ráhelyezte kezét a kapcsolókra, és beindította a hiperhajtóművet. Rövid, éles hívítás hangzott fel, és az ablakot betöltött csillagok ezüstös pontja hosszú csíkokká kenődtek szét. A hajózok kenőmentesen átlépett a hipertérbe, és maga mögött hagyta a tatuint. Éjszaka ereszkedett a nábu bolygóra, tízre azonban mélyebb csönd borult a megszokottnál. A gazdagon díszített fronteremben, amidal a királynő egykori kizárólagos birodalmában, különös gyülekezet jelenlétében került sor szíjó bíbl kormányzó elítélésére. Nood Garry, a Kereskedő Föderáció alkirálya hívta össze a társaságot, amely rúnhakából és néhány naimoidóból, a kormányzóból és a királynő marokni tisztviselőjéből, illetve a nabui foglyokra ügyelő sugárvetőkkel felfegyverzett rohamdroidok sokaságából állt. A Najmoidi egy megnoszékben ült. A lépegető robot gazdája gomnyomásai által vezérelve fémlábain közlekedett a trónteremben. Most éppen Szió Biblú és a nájbúi tisztviselők elé vitte Núrd aprólékos gonddal rakoskatta egymás után végtagjait, lehetővé téve a nájmoide számára, hogy kényelmesen, szinte ellazultan élvezhesse a kormányzó mögött álló hivatalnokok szemébe bújkáló iszonyatos félelem látványát. Szió Biblú tekintete viszont nem árulkodott félelemről. Dühös elszántsággal, szálegyenes gerincel felszegett őszfejjel, kihívóan mered Gánri arcába. A nájmoidi összerezzent. A kormányzó kezdett egyre több kellemetlenség forrása lenni. Mikor hagy már fel ezzel az értelmetlen ellenállással? Förmet Bibulra, enyhén előrehajolva ültébe, hogy nyomatékosítsa elégedetlenségét. Azonnal a királyt, amint a királynő... A királynője halott, a népe éhezik. Bibul megmerevedett. A nájbúi népet nem lehet megfélemlíteni, még ártatlan életek árán sem. Jobban tenni, ha a saját élete miatt aggódna a kormányzó, szakította félbe élesen gári. Jó esélye van rá, hogy sokkal hamarabb elpusztul, mint a népe. Elfogyott a türelme, egész testében remegett a dűttől. Ebből elég, robbant ki. Midétek innen? A rohamdroidok gyorsan körülvették szíó és elválasztották a társaitól. – Semmit se nyer az invázióval! – kiáltotta a kormányzó a válla fölött, miközben kivonzolták. – Itt demokrácia van! A nép már döntött a, a király! Nem fognak zsarnokságban élni! Szavait elnyerte a trónterem előtti csarnok mélysége. A nábui hivatalnakok némán sorjáztak ki a kormányzó mögött. A nejmoidi egy pillanatig utánok nézett, majd a felé induló Umnainhoz fordult. A rohamdroidok parancsnoka kifejezéstelen fémarccal érzemlektől mentes hangon szólalt meg. – A csapataim készen állnak átfésülni a mocsarakat az állítólagos víz alatti falvak után – jelentette. – Akármi is van odalent, nem maradhat sokáig rejtve. Núd Gari bólintott, és egy intéssel elbocsájtotta a droidot. Nem nagyon érdekelték a mocsarakban élő vadak. Rövidesen hírmondójuk sem marad. A bolygó minden más szempontból az uralma alatt állt. Valamelyest lehiggadva dőlt hátra a Most már csak azt kellett kivárnia, hogy a szít lordok elé hozzák a királynőt. Nem tartotta valószínűnek, hogy bármilyen problémát jelentene nekik a feladat. Mindazonáltal tudta, hogy csak akkor fog teljesen megnyugodni, ha ez az egész véget ér valahára. A királynő hajóján Anakin Skywalker remegve kuporgott a pilóta fülke egyik sarkába, és azon törte a fejét, hogyan melegedhetne meg egy kicsit. Mindenki aludt, mint ő is, amíg fel nem riadt nyomasztó álmából. A csendre ébredt fel, és nem tudta rászárni magát, hogy megmozduljon. Nem pusztán a hideg bénította meg. Jar mellette aludt egy ülésen elnyúlva, és fejét hátra be, hangosan horkolt. A gangát semmi se tudta megakadályozni abba, hogy aludjon, vagy egyen. A fiú arcán átsuhant egy mosoly. Ártuditő nem messze állt, fényei halványan villogtak. Anakin belebámult a sötétségbe. Szeretett volna megmozdulni, szeretett volna úrrá lenni tehetetlenségén, de az álmai még mindig kísértették. Azon kapta magát, hogy az anyjára, az otthonára gondol, és minden megdermett a belsejében. Annyira hiányzott az anyja. Azt hitte, könnyebb lesz, ha már egyszer eljött, de nem lett az. Mindenről szmáj jutott az eszébe, és ha megpróbálta becsukni a szemét ezek előtt az emlékek előtt, akkor is ott látta a megviselt, aggódó arcát gondolatai sötétségében lebegni. Záporozni kezdtek a könnyei. Talán tévedés volt eljönni, talán haza kellene mennie, csak éppen most már nem tud, talán soha többé. Egy karcsú alak lépett be a helyiségbe, és Anakin az egyik képernyő derengésébe felismerte Padmé lágybólásait. A lány kőszoborként állt a pult előtt. A CEO Bibli hívásáról készített felvételt nézte vissza, amelyben a kormányzó könyörögve kérte alak királynőt, hogy térjen haza, mentse meg a népét az éhalától enyhítsen kínjaikon. Visszanézte az egészet, aztán kikapcsolta a lejátszót, és csak állta semmibe révedve, lehajtott fejjel. Mit csinál? Padmé egyszer csak, mintha megérezte volna, hogy a fiú nézi, és gyors mozdulattal felé fordult. Gyönyörű arca fáradtnak, és gond terheltnek tűnt, ahogy odalépett hozzá, és letérdelt elé. Anakin megmerevedett. Kétségbe próbálta abba hagyni a sírást, de nem tudta elrejteni sem a könnyeit, sem a remegését. Összekuporodva, lelepleződve nézett fel a lányra. Minden rendben Anni? kérdezte Pád halkam Nagyon hideg van, vacogta a fiú. A lány elmosolyodott, lekanyarította magáról vastag kabátját, és belebugyolálta a nakint. Egy meleg vidékről jöttél anni, az űr pedig nagyon hideg. Anakin bólintott, és összép magának magának kabátot. Szomorúnak látszol, dörzsölte meg a szemét. A Padmi észre is vette a szavaiba bújkáló iróniát, nem adta jelét. A királynő aggódik, a népe szenved, haldoklik. Rá kell vennie a szenátust, hogy lépjen közbe különben. A hangja elhalt, képtelen volt folytatni a mondatot. Különben nem tudom, mi lesz, fejezte be végül távoli hangom. Tekintetét elfordította a fiúról. Én sem tudom, mi lesz velem, ismerte be anakin szomorúan. Nem tudom, látom-e még valaha összeszoruló torokkal elhallgatott. Szavai belevesztek a csendbe. Vette egy mély lélegzetet, összeráncolta a homlokát és benyúlt a zsebébe. Tessék, mondta, ezt neked csináltam, hogy ne felejts el. Egy zsabordarabkából faragtam. fog csak meg, szerencsét hoz. Átnyújtotta a lánynak a finoman megmuggált fafüggőt. Padmé lehajtott fejjel szemügyre vette, majd a nyakába akasztotta. – Gyönyörű, de enélkül sem felejtenélek el – nézett vissza a fiúra mosolyogva. – Hogy is felejthetném el a jövendőbeli férjemet? Lepillantott a függőre, és elgondolkodva végig simított rajta. – Sok minden meg fog változni, ha leszállunk a koruszkántra, Anni, de az irántad érzett szeretetem nem. Anakin nyert egy nagyot és bólintott. Tudom, és az enyém sem, csak annyira hiányzik, megbicsaklott a hangja, és ismét könnyek szöktek a szemébe. Annyira hiányzik a mamát, fejezte be halkan a mondatot Padmé. Anakin bólintott és megtörölte az arcát. Egyetlen szót sem bírt kinyögni, miközben Padmé Naberi odahúzta magához és szorosan átölelte.